Сагайдачний почав було кланятися, просити, щоб його звільнили, казав, що він уже старий, не добачає, і булави в руках не вдержить. Йому одразу ж пригрозили смерті. «Угоду його, старого собаку, коли не бере булави!» — залунали нетерплячі голоси. «Киями його, матері, Хоч яка зваблива і принадна влада взагалі, та влада над козаками — це річ страшна. І ні для кого тягар влади не був таким тяжким, як для козацького батька Кошового або для гетьмана. Вони справді могли сказати, о, важка ти булава гетьманська. Вже саме обрання супроводилося такими подробицями, які могли налякати кожного, навіть коли він не з Вже коли кого козаки полюбили і обрали на отаманство, то підкоряйся, а то зараз же виявить себе народна воля, або киями заб'ють до смерті, або в Дніпрі втоплять а прийняв булаву, покорився, терпи особисті образи і різні козацькі вибрики та примхи. Новообраного диктатора і сміттям обсипають з голови до ніг, і болотом обличчя йому помажуть, і б'ють то в ухо, то в потилицю, щоб він пам'ятав, що народ дав йому владу, і що народ може і взяти її назаду недостойного. Але коли весь образливий процес обрання закінчено... Кошовий ставав у повному розумінні диктатором. Козаки тримтіли перед ним. Він вів їх, куди хотів. Йому підкорялися беззаперечно, але зате всяка невдача падала лише на його голову. Він за все відповідав. Через це рідко, коли Кошовий помирав своєю смертю. Сагайдачний дуже добре знав цю страшну відповідальність влади так само, як і незмінність народної волі, і з відвагою та мужністю підняв голову. «Нехай буде так, вельможна громада, я приймаю військові клейноди». На те воля Божа сказав він і вклонився на всі чотири боки. Знову хмара шапок злетіла в повітря, знявся шалений гук. «На могилу нового батька, на могилу Кошового, на козацький престол нового Кошового, нехай високо сидить над нами, вози давайте, землю на могилу копайте». Московські посли, чуючи ці вигуки, ніяк не могли зрозуміти їх значення, і здивовано перезиралися. Навіщо могила? Кому копати могилу? Хіба що старому Кошовому? Так його вже нема, утопили в Дніпрі, як щеня. Звідки й взялися вози, які притягли самі козаки? От так диво. Вози опинилися всередині козацького кола. Козаки, поставивши їх по два в ряд перекинуло догори колесами нехай так дори до ногами орду ставить, і турків і ляхів догори пузом і козаки повиймавши їх в шаблі почали копати ними землю де хто стояв землю набирали в шапки в приполі несли до возів і кидали її на вози ніби засипаючи покійника в ями Ця думка смувалась і в голові цагайдачного, котрий з мазепою і корінними отаманами стояв осторонь і задумливо дивився, як козаки засипали вози землею. Йому пригадалася кобзарська дума, що в ній жалісно співається, як козаки свого брата-козака, вбитого татарами, постріляного порубаного, в степу ховали, закривши йому очі голубою китайкою, як вони гострими шаблями суходіл копали, і цю землю шапками та приполами носили, і свого бідного товариша засипали. Тяжко стало йому на серці. Перед його очима ніби враз промайнула картина його бурхливого козацького життя, яке усіма своїми кривавими сценами не могло витіснити з його душі далеких світлих спогадів дитинства, білу батьківську хату в самборі, лагідні ласкаві материні очі, високі сірі стемної зелені гори біленьку церковку, де він своїм юним свіжим голосом підспівував дячкам на криласі, а потім уже молодим, рибалтою, читав апостола. Згадав він чомусь і польського коронного гетьмана, гордого воєводу Жолкевського, тоді ще молодого панича, але й на той час вже гордого, пихатого. Згадалися незабутні хвилини короткого, часного щастя. А тепер він он у якій славі, яку високу могилу для нього насипають, та смерть уже за плечима. А насип виростав вище і вище, он уже, козаки, сміючись, теревенячи, штовхаючись, на силу вилазять на нього, носячи землю шапками і приполами, і насипаючи високу могилу. «Вище, вище насипайте, хлопці!» гомоніли козаки. «Нехай буде така висока могила, щоб з вітром говорила. Сипте, сипте, панове, козацьку славу!» Нехай росте козацька слава.